Det väcker stort uppseende när Volvo, vid en utställning i Kungliga Tennishallen i Stockholm, premiärvisar sin lilla personbil, PV 444, fyrsitsig, strömlinjeformad med självbärande kaross och en vikt av 890 kilo och på 40 hästkrafter. Bilen kostar cirka 4800 kronor, vilket är ungefär en normal årslön. PVn blir en succé och kunderna står i kö för att köpa den nya, rätt robusta folkbilen, PV 444. En verkligt svensk bil, påpekar en Volvo-representant. Delarna tillverkas på olika håll i Sverige, men det är vid huvudfabriken i Göteborg som bilen sätts samman. Huvudfabriken får delat sina vagnar från cirka 150 olika platser i Sverige. Räntaverken i Södö gör motorerna. Från Bofors får vi framaxlar, bakaxlar, ramar. Från Olofström all karosseriplåt. Från Köping, växellådorna. Från SKF, kullager och bromströmmor. Från Halvstad, hammar, bultar och skruvar etc. Endast en liten procent av materialet kommer utifrån. Det är på grund av som vi anser oss med rätta kunna kalla Volvo för den svenska bilen. Men det finns fortfarande nästan ingen bensin att tillgå och gengasen har varit drivmedlet under nästan hela kriget. Men det är gummibristen som är problemet för dagen och det är den tyngre lastbilstrafiken som får känna på inskränkningar då den är den stora förbrukaren av däck. Ett avtal i oktober 1944 mellan Lantarbetsgivareföreningen och Lantarbetarförbundet avskaffar det mer än 150-åriga statarsystemet inom lantbruket. Lantarbetarnas löne- och anställningsförhållanden ska i fortsättningen regleras– på samma sätt som för övriga anställda på den svenska arbetsmarknaden. Statarsystemet har länge betraktats som en social skam för Sverige. En av systemets hårdaste kritiker har varit författaren Ivar Lo Johansson. Spar på gasen för att få behålla den fri är måttet för den kampanj som bedrivs under hösten för att få hushållen att spara på gasen. Men det hjälps inte. Från och med första november är det inte längre tillåtet att använda varmvattenberedare som eldas med gas. Förbudet drabbar alla som hittills kunnat värma sitt badvatten med gasapparater. På sensommaren ransoneras återigen de flesta charcuterivaror och säljs endast mot kupong. Även restaurangernas fria fläsk dras in. Men i november kan man glädjas åt en extra tilldelning av kaffe på 250 gram eller för den som så önskar te eller kakao. Och till jul kan man vänta sig ännu en extra tilldelning. Tryckta kartor över Sverige beslagtas vid tre tillfällen i april i tyska tågtransporter genom Sverige till Norge. Kartorna täcker bland annat områden i Sverige och gränsområdena mellan Norge och Sverige i Norr- och Västerbotten. Den 27 april avbryts den tyska posttrafiken med tysk personal genom Sverige. I en not den 12 april från USA till utrikesminister Christian Günther anmodas Sverige att stoppa exporten till Tyskland av kulager. Den 16 oktober meddelar utrikesdepartementet att den svenska kulagerexporten till Tyskland har upphört. Efter den tyska ockupationsmaktens våldsåtgärder 1943 mot studenter och lärare vid universitetet i Oslo meddelar utrikesminister Christian Günther i januari 1944 att allt kulturellt samarbete mellan Sverige och Tyskland har upphört.